dictat número 7 A la part més humida. A la part més humida del bosquet, coma? Hi viu una família de ratolins. Punt i seguit. A la part més humida del bosquet, coma, hi viu una família de ratolins. Punt i seguit. Cada nit, coma, cada nit, coma, després de sopar, coma, cada nit coma després de supar, coma. L'avi explica L'avi explica una història als seus nets. L'avi explica una història als seus nets. Punt i seguit. Els petits coma, els petits coma. Les històries que més els agraden, les històries que els agraden més, són les que parlen dels éssers humans. Són les que parlen dels éssers humans. Coma. Els petits, com a les històries que els agraden més, són les que parlen dels éssers humans. Coma. Perquè ells no els coneixen. Perquè ells no els coneixen. Punt i a part. Una nit, coma. Una nit, coma. En anar a dormir, coma. En anar a dormir, coma. Parlen entusiasmats. Una nit com a en anar a dormir coma parlen entusiasmats de com seria parlen entusiasmats de com seria de fantàstic de com seria de fantàstic anar a conèixer personalment un home anar a conèixer personalment, un home. Punt final.